І цього білі сором, від яких не порятуєшся нічим, Окрім любові і втечі в самотність. Ти чому з тобою до суботова, втронка? Далеко звідси, сніги і морози. Не знаєш, що то далеко, ніколи не знаю І не лякався віддавити. Все життя в мандрах, переїздах і блуканнях Ж дивуєся досі, що вберіг свою душу. Не стала вона блукливою, навпаки вперто ствердла, і піднялася мов гірський гранітний. Чи ж мені було лякатися, то реїздів? Щоб Ще вчора на тім боці Дніпра вже сьогодні на сім, Уже стеляться степичі римські, а там і Тясмин і гадки талимничі, Сівіни і срібному, Загадкові путі в долі й недолю. Субатів упізна, не впізнав батьківське гніздо гніздо хмельницьких і дім наш просторий багатовіконний, і ворота дубові під дашком, і церква дерев'яна, і три криниці, і груш над ними, і схили знайомі пагорби, і стопі річка, все те, що було, і одночасне те, бо вже хати під сусідків, моби хтось відсунув набік, а мій хутір обріз валом, стіна з колод дубових взверх валу, і три вежі дубові оборонні, а четверта мурована, і така сама мурована вугласне біля дому, а внизу по під валом широкий рів, замок Хмельницького. Я хотів порівняти Суботів із своїми спогадами про нього, і не впізнавав спогадів. Все було як колись, все стало іншим, здійснилося навіть неназваною. Простий хутір став справжнім замком кріпості, неприступним втечіщем. «Хто ж це?» – спитав я Матрону. «Не вже? Захарко, то й не тянуш «Робив, як ти повелів йому, гетьмане. Тоді наглядав, що за ним ти міш. Веже муровані, звелів поставити. Хотів усі, щоб такі. Ти не встиг до повернення?» «Моє повернення. Куди і коли?» Бажання застатися з Матроною на самоті, сховатися до всього світу, вразило мене при погляді на новий мій Суббатів, пронизало, як блискавиці, мов той небесний вогонь, що розколює камінь і перетворює людей на соляні стовпи. Я полишив за порогом Суббатівського дому усе, славу, велич, землю. Я війшов у цей дім як у райського обитель. Я позбувся навіть свого незламного духу, скинув його з собою в астральну оболонку для світів великих і безкінечних. Бо замкнений світ нашої самості не визначав нічого, окрім речей найпростіших і неназваних, окрім спогадів і ніжності. Мотрона сама топила печі дубовими дровами, як давно колись, і так само, як тоді, просила мене грати на кобзі і складати свої думи. І як тоді пролітала невидимо між нами темна хвиля пристасті. І вже нічого не знали ми, тільки ніжність і безсмертні надії. Ми будемо разом ось так завжди і вічно. Ми будемо разом навіть по смерті. Вознесені на небеса чи кинуті в пекло, ми будемо разом. Інакше навіщо все життя і цей світ, і навіщо вигадані люди? Лише кілька коротких зимових днів І безкінечних ночей самотини в суботові. Та здаватися могло цілі роки щастя. Давно вже я перестав бути гетьманом, Слухняно корився всім матронченим забаганкам, Мовчав, коли вона мовчала, Співав, коли хотіла, щоб співав, Носив дрова для печей і воду з криниці. Я прагнув опрощення і очищення від усього несуттєвого, суетного й тимчасового. Я прагнув покерливості, бо ж не ми ведемо жінок, а вони нас, і не знати, де до добра чи до лиха, усміхом, голосами, духом і теплом тіла. І плоть, нещівна сила жіночої суті, Іноді тривожний неспокій все ж завладював мною. Бо хоч які високі міцні стіни пристрасті, все ж держава здіймається навіть над ними. Та я вперше не хотів думати про державу, маючи біля себе цю молоду жінку, молоду свою долю і надію. Держава не охопиш ні думкою ні уявою, вона вимагає від тебе жертв безкінечних і ніколи не вдовольняється і не дається до рук. А жінка була вся біля мене, лише простягнути руку. Оплутувала мене обіймами, голосом, оточувала духом своїм, мов Бог, хмарою, чарувала поглядом, усміхом, легким своїм тілом, якому я виспівував би в думці найвищу хвалу. Рукам, губам, очам, волосю, бровам, вієм, плечам, усіму тілу легкому і летючому. Хай буде добре завжди і повсюди, і хай буде воно благословенне в своїй щедрості, красі і щастя. Любов це таке саме шаленство, як і слава. Це мука ще тяжче, а шаленство ще смішніше. Ні, любов це благословення життя. Нестям охопив мене в ті суботівські ночі такий, що я не міг спати. Ходив, толкся до самого світу, як домовик, Знімав на гарі свічок, Підкладав дрова в дочі, Поправляв укривало на мотронці, Яка спала завжди усміхнена, Мабуть, бачила барвисті сни, І в них краснолітків З довгими силими бородами І молодих лицарів На баских конях. При світлі воскових свічок, спляча, схожа була на золотавий дух. Вранці я тихо будив її, кладучи її руки на лице. Вона здригалася щоразу разом не свідомо, коли ж.